Ja, hvala Tomaš za to možnost, naredim nekaj promocije za dogodek, prihajajoči petek v Mariboru, na filozofski fakulteti v Mariboru, o tem govorimo, ne. Tam se bo dvijal posvet za učitelje filozofije, za naslovom Kdo je dober učitelj, Kdo je dobra učiteljica filozofije, gre za četrti posvet, v ciklusu posvetu do tega trenutka, ne, kjer bomo, kot rečeno, poskušali odgovoriti na to naslovno vprašanje. Zdi se mi sva dobra ideja, ki jo podal Robi, da bi morda na ta posvet vabili pravzaprav vse, ki se tako drugače pedagoško kvarjajo z počevanjem filozofije, tudi tiste, ki se kvarjajo z filozofijo za otroke. Smevim začeti. Torej, jaz bi tudi a, zdaj na začetku vse zahvalu ne samo Robi, ampak tudi Tomažu, da je uspel danes, bi rekel, organizirati ta dogodek, se pravi z nas na konferenca. Uh, moj občutek je, da se v Sloveniji precej ljudi tako drugače ukvarja, filozofijo za otroke, da pa se redko srečujejo, srečujemo. Uh, ideja konferen konferencije najboljši bila tudi v tem, a ne? da poskušamo videti, kaj kdo počne. Uh, bi rekel, primerja znanja, jaz sem tukaj bolj, uh, bi rekel, uh, malo manj po tej uh, poti nekoga, ki se ukvarja za franskijo za otroke, recimo, da sem bolj akcidentalno ne? Uh, v tem smislu. Ampak, če je že Robi izval to tema, bi dodal samo enš ta stavek. A ne? Zdi se mi res Potrebno, čeprav razumem, da bi počasi ta skupnost, ki poskuša zdaj to polje okvarjanja, raziskovanja teoretskega praktičnega dela ne, z filozofijo za otroke, prešla v neko resnejšo, bi rekel, bolj operacionalno fazo in bi iz tega nastala neka kravna organizacija, neko društvo za promocijo ali društvo za raziskave, za filozofijo za otroke, kaj podobnega ne? in da bi se na kakšnem srečanju najboljši danes prihitro dogovorili za ostanovitevne, če se tako. To bi bila recimo moja pobuda. Ker mislim, da to, o čemer govori, robi, da na okoli krožijo z zvenalci, ki bodo prej, poslej in po tudi okradili, če ga že niso, da drži skratka. Treba se govoriti To, da zadržiš svoje polje, do hra, da to polje ostane znanstveno, ne, da se z njim kovarjajo torej ljudje, ki se na to spoznajajo, ne tisti, ki bi želeli s tem področjem služiti. Ne. In v te učilnici vidim taki ljudi ne. iz tega prvega tabora. Prosim, sem kaj rekel, ali si kaj narobe slišal? Da na Ne, narobe si slišal iz tega prvega tabora. A, torej, moj namen a, današnje predstavitve je, bi rekel, precej oziroma motivacija za moj prihod danes na to konferenco je precej, kot bi rekel, kot se rečeno aksidentalna, leta 2015, nisem vedel, da je že tri leta od tega, sem iznal knjigo z naslovom Ali je to zmota, izgled Dejansko gre za slikanico, ki poskušal uvesti problematiko logičnih zmoc ne, za neko starostno obdobje otrok nekako, kot sem se zamišljal, od sedmega, 8. leta naprej. Ne. Zakaj je ta zgodba akcinitalna? Iz več razlogov. prvi je, čisto, kako bi rekel, moj družinski zasebni. Torej, v tistem času ne, sem imel v hiši dva, sedemletna muljca in muljko, danes to stara 10 let, prvo rejenec sta star 15 let, zdelo se mi je zanimiva, bi rekel, strokovna raziskovalna motivacija za osebno, da poskušam napisati tekst o logičnih zmotah za svoje lastne otroke. <laughs> To je bila ena taka zelo motivacija in to po tistem ko sem za kolegom na delku že napisal eno knjigo o zmotah in napakah v argumentaciji. Pri tem je, če povem malo v šali, vodilo tudi bi rekel, to trpko spoznanje, da katerokoli knjigo že napišem, Uh, bodo bralci te knjige vse le rekli, da je pretežko. Ne? Vedno, ko sem viso kakšno knjigo in podudu ponudil študentov, so rekli, "To je profesor, da je pretežko, mi tega ne razumemo. Ne? Uh, potem sem pred leti napisal Sokratov pojmovnik za mlade, tudi kolega Klafer tam je napisal etiški pojmovnik za mlade v isti zbirki. Uh, kar je sveč štivo mišljeno nekako za konec osnovne šole, srednjo šolo. Uh, izpadlo je, da so se vede moji študenti rekli, to je prepeško. Se pravi, uh, na koncu se skratka malce znižal to starostno polje pisanja, tako da zdaj upam, da ta knjiga ne bo komu preteška. Zaenkrat kaže, da je pretežka, a, ni ravno prišla testa pri moji otroci. Ne? A, za kakšne širše bi rekel, izvedbe testov pa žal ne vem. Mislim, da sta nekaj malega poskušala robi in Tanja dela, že na podlagi te knjige. A, no, in zdaj, zdaj bi želel zelo na kratko, ker razumem, to maže, da se mudi pokazati, na katere dileme sem naletel. To so zdaj dileme, kako bi rekel, amaterja, ki napiše, ne, ne, ne, ki napiše knjive o logičnih za otroke, ki ne ve veliko o psihologiji otrok, ki ne ve veliko ali nič o pisanju a, a, torej slikanic ne, a, in ki se potem nakladno sprašuje... Ne, Kdaj bo zdaj nekdo prišel in ga bo, bi rekel, uh, sesu, ne, zato ker je bil njegov projekt pa po ponoma neuspešen. Uh, v svoj zadovor bi zdaj rekel naslednje. Ne. Prvič, ko sem napisal to knjigo, uh, sem se seveda mora soočiti z naslednjim vprašanjem. Ne. Katero starostno obdobje otrok je tisto, pri katerem bi smeli upati, ne, da bodo otroci neko obliko logičnega mišljenja, sklepanja in tako dalje že razumeli. A, to je bil prvi izijo. Drugi izijo je kot rečeno bil, kako potem, bi rekel, sam tekst predstaviti na tisto področje in ga napisati na tak način, da bo maksimalno uspešen, ko ga bodo otroci prebirali. Ne? A, žal mi tukaj sveda ni bilo prav veliko stvarivo pomoč, ne boste verjeli, ampak nisem našel prav zapravo dobene o kognitivnih sposobnostih otrok, kar zadeva njihovo percepcijo logičnih zmod, a da je bila stvar še hujša, ne? nisem našel za to starostno obdobje dobenje knjige, ki bi jo nekdo napisal in poskušal otrokom recimo do 8. leta starosti, ne? Moja da je bilo tem, da če morda te slikanice ne bodo razumeli 8 bodo pa mogoče a, to je bil moj, kako bi rekel, izhod v vasili. Skratka, nisem imel te primarjalne izkušnje, kako takšne slikanice a, drugo odzgledajo. Moram reči, da mi ni jasno, ali obstaja nek dober, racionalen, znanstveni razlog, zakaj ljudje ne slikanic, a, ki bi predstavnili te logične zmote. Ne? Uh, otrokom. In tretjič, da bi razložili uh, vse to vprašanje, problematiko, bi rekel, predstavljanja. Ne, uh, te logiške materije otrokom, sva potrebujemo neko zelo interdisciplinarno uh, razširjeno znanje, ki ga pa jaz vseh nimam ne predvsem s psihologije, kognitivnih znanosti in tako dalje. Kot rečeno, tukaj je ta knjiga Tukaj je, bi rekel, ena ilustracija ali pa je predstavitev ene strani, sva, torej ena od zmod v tej knjigi. Uh, jasno je, da poskušam vsako od teh zmod, v knjigi gre za devet zmod, uh, torej predstaviti na način neke fabulacije, podajne zgodbe, ki bi bila jasno otroko atraktivna in kjer bi predvsem, kot rečeno, poanto te zmote tudi razumel. Na koncu je potem ob vsakem poglavju dodana neka definicija ne, te zmote recimo v tem sivem kvadratku. A, jaz zdaj ne bom preveč v to, recimo niti o tem da vem veliko, ne, teoretsko plat razpravlja o tem, koliko logičnega zmorejo otroci. Rad bi spodno so, da samo nas naslednje, da bo evidentno razumevanje logičnih zmoc pri otrocih odvisno od njihove sposobnosti za dojemanje logike. Ne? Se pravi, na nek način logično mišljenje, logično sklepanje, tako ali drugače, mora predhoditi ne, a, kot, bi rekel, neko dana stanje, neka otrokova zmožnost potem, če že imamo seveda logične zmote tudi a, na nek način razložiti, da je tukaj, a, koliko poznam literaturo, ključna, predvsem ta otrokova zmožnost po inferenciji, po sledenju, se pravi, zakaj iz A sledi B, ne, in da se pravzaprav, če je ta inferencialnost, ko neka otrokova kognitivna sposobnost, bi rekel, razvita, ne, potem je to na nek način tisti element, osrednji element, na katerem lahko kasneje tudi gradimo, ko poskušamo pokazati, da a, otro, otrok te logične sposobnosti ima. Ne. A, to je zdaj prva stvar. Načeloma, seveda, je, kako bi temu rekel, A, dosedanje, raziskovanje na tem področju, ne, a, šlo po dveh poteh. Prva je ta bolj empirično psikološka, druga je recimo bolj povezana z vprašanjem logičnih kompetenc, pripisanih a, neposredno tistim, ki so se kvarjali z filozofijo za otroke, tukaj imate danes že omenjeno Anne Margaret Sharp, ne, ki je poskušala seveda v znotraj spravo filozofija za otroke Parcializira te njihove sposobnosti na, recimo, nižje, srednje, više in tako dalje. In kjer je, seveda, kot vidite, ne, med temi sposobnostmi že navedena, recimo, možnost postavlja na s hipotetičnim sklepanjem, posploševanjem sklepanjem po analogiji, in tako dalje. Težava je, seveda, v tem, da nam, kako bi rekel. Za nekoga, ki ne eno tako slika, to nič ne pomaga. Ne? Če to ne deluje v praksi, ne? veliko vprašanje je, če deluje v praksi. Meslim, nekega dne, seveda, najbrž vsak otrok torej, osvoji ta osnovna znanja iz logike, analiziranja, sintetiziranja in tako dalje, iskanja hipotez in tako dalje, vprašanje se, starostno obdobje to bo ne? in koliko mora biti star in predvsem ali lahko niveliziramo in rečemo, da otroci ne vem, od 8. leta starosti pa seveda to vrstne logične kompetence že imajo. V tem svislo ena dolga razprava, ne rekel teh štirih stopnje v kognitivnem razvoju otroka, ki je pač klasika, Torej, Žana Piažeja. Ne? A, kot vidite, je Piažej v tretji in četvrti stopni predvidil, bi rekel, fazo od konkretnega logičnega mišljenja in nekako od sedmega do 12. leta storosti in kasneje abstraktno logičnega mišljenja od dvanajstega leta naprej. A, Meni se seveda v tem kontekstu, uh, uh, ne, torej, zdaj, ena ena zdaj ta razprava, ne, ali res lahko do leta natančno določimo, kdaj pride do realizacije ne, in nastopa neke stopnje, a drugo je jaz, onda, ali nam to v tem konkretnem primeru, ne, a, bi rekel, obranave logičnih zmod, kaj pomaga in ne. Če to postimo ob strani, ne, potem bi rekel, imate seveda različne kritike tega, tega, tega istega a, pjažetovega modela, ne, če to postimo ob strani, potem bi rekel naslednje, ne, da a, ko v knjigo vrenavam teh devet zmot, in izbral sem te se tiste zmote, za katerem sem sam tako drugače presodil, a, da bi otroci ne, z tega obdobja bili zmožni, Ne? Morda, morda, morda, ne? hopefully, bili zmožni razumeti. Ne? A, sem na koncu, kot vidite, izbral naslednje, sprej v začetni zgodbici poskušam razložiti, kaj zmota je. Potem pa imate teh devet navedenih navedeni, spravo je napad na človeka, napačen zrog dokozovanje v krogu, tudi ti skljicovanje na črno črnobjela slika, ne zamenjava teme, pogovora, skljicovanje na tistega, ki ve, argumenti momenti so ne. A, Jasno je, da so to tehnični izrazi za logične zmote, seveda čisto mogoče, da jih ne, ne, kdo v tem, te učenici ne pozna. A, vprašanje je seveda, kako so jih dojeli na koncu otroci. Ne. Jaz bom zdaj, da ne bom predal, spustil tole zgodbo, v kateri poskušam definirati, kaj je zmota in bom prišel na en primer ilustracije ena od teh devetih zmot, ki sem ga imenuval Nakočni vzrok. Ne? In zgodba je zdaj naslednja. Ne? Tako da vidite vse približno, na kakšen način poskušam kako bi rekel, podati, ilustrirati posajmično zmoto, da bi otroci morda umsko zapopali. Ne? Pravi, šolje je Luka predvsemi sošolkami in sošolci zvukov zanimivo zgodbo. Vsi smo mu prisluhnili vsako jutro pojem za zajter kosniče. Naraj imam, jih imam z mlekom, tudi prejšelj mesec sem za spremembo nekega dne pojedel kruhek namazan s lastnim mlešnikovim namazom. Tistem hipo, ko sem a, ga dotaknil z usti, sem skozi okno zagledal požar, v naši hiši. Strahno je bilo, kome so ga pogasili. učiteljica saj Anja je bila misliš, da je to dvoje povezano. Luka je prekimal. Takrat naprej nikoli več ne jem namaza za zajtrk. Kaj če pride do požara? Po moji si pa samo domišljaš, da je tvoj slasten zajtrk pozročil požar. Med njim in požarom ni nobene povezave. Včasih verjamemo, da nekaj povzroči nekaj drugega, ampak v resnici se motimo. Takrat se je žan, res moraš poziti, kaj je za zajter. Sošolke in sošolci so se naglasno smejali. A včasi se zgodi, da se dve stvari pripetita istočasno, pa ena ni povzročila, druge je nadaljevala učiteljica. Pomislite, dragi otroci, kako petelin vsako jutro za kikirika in potem vedno vzide sonce. Je sončni shod zato posledica njegovega kikirikanja? Zdaj pa razumem, da Luka Sonce se zjutraj ne prikaže zaradi petelinovi krikanja, mogoče pa petelini lepo pozdravlja nov dan, ko se začne daniti. Lepo si povedal, mu je prikimjala očiteljica, torej se motimo, če verjamemo, da sonce zhaja zaradi petelinov, je še vprašal, res se motimo. Ne? Uh, se pravi, temu potem sledi ilustracija in seveda kot rečeno v posebnem okviru Oh, poskus definicije, ne? Uh, lahko se takoj povem, kje, kje, kje človek naleti na prvi, kako bi rekel, kiks, ne? Uh, prvi kiks, potisem, ko stvar napišeš, pa slovesno daš brani svojim otrokom, je seveda v tem, da otroci vprašajo, a ti, kaj je to vzrok, ne? Ne razumejo pojma vzroka, ne? A to je slaba novica, da ne razumejo termina vzrok. Ne. Dobra novica je, da a, razumejo v tehničnem smislu, kaj je vzrok. Ne. Sprej, koncepta v nominalnem smislu ne, nominalne ne štekajo, vejo pa tehnično. je ne. nekaj posledice, nečesem, tukaj daj posledice vzrok in tako dalje. Ne. Ne, tu lahko vidite, za bi lahko šel, mislim, a, v to razlagal, kako je treba, kako bi rekel, izbirati besede, koncepte, pojme, ne, a, a, povedi, da bi dejansko poskušal stvar opisati, da ka, maksimalno, kako bi rekel, Enostaven, razume, na razumen način. Ne? Se pravi, včasih mislimo, da sta dve stvari povezane na način, da ena povzroča drugo, včasih se dogaja, da se nekaj zgodi istočasno po pri Pripričani smo, da ena povzročila drugo, pa ni napake ali zmoti, ko nečemu pripišemo, je takšen vzrok, prejmo napačen vzrok. E, zdaj lahko, seveda, kritiziramo a, ta moj poskus definicije. Okay. Zdaj bom poskušal pojasniti, kaj se je zgodilo v tem primeru logične zmote. Ne? Spravi, a, torej, a, psihologi govorijo o tem, da otroci doimajo zročnost na različnih načinih. ena je ta fizikalna zročnost, druga je psihološka zročnost, tretja je situacijska zročnost ne? in ta tip zročnosti, ki nastopa v tem primeru, Oh, bi rekel, zgodbe, torej ustreza temu tretjemu tipu zročnosti, ne, po mojem pripričanju, se pravi, da gre za prav povezavo dve dogodkov, ne, v, ki je Luka napačno povezal in iz tega, bi rekel, izpeljal natočen sklep. se pravi, prvi dogodek je za kruhka z in namazom, Drugi dogodek je požar v ulici, ne, se pravi, napačno sklepanje je v tem, da je prvi dogodek povezan z drugim, na način, da mu je pripisano, da ga je povzročil in da je skratka uživanje kruha z namazom povzročilo, da je prišlo do požara. Um, v obliki argumenta ne, je potem take. Luka, hoteli je ali ne, kot je sklepalo če tole, če pojem, ko smo posebnega, če se tem ležniku na požar v ulici, torej sta dogodka z uživanje ležnikov na in požara v ulici zročno povezana, prej neko psihološko sklepanje in potem sledi ta primer iz ne? se pravi na ta način, se pravi. Vsi dogodki v svetu niso zročno povezani, na način, ko smo ravno kar povezali dva dogodka, ki sta se zgodila istočasno, ne, proti je Petelin, ki vsako jutro zapikirika in sicer istočasno sledi sončni zhod, ampak ne moramo reči, da je pikirika povzročilo sončni zhod, se pravi po analogiji, ne, A, ni nujno res, to kar meni Luka, ne, da lešnikov na lahko povzroči požar v ulici. A nerodnost v tega vprašanja je v tem kako to vemo, spre da bi, zato da bi pereku temeljeno, potemeljeno vedeli, da lešnikov na ne požara v ulici, ali da Kikirina, kikirika ne povzroča sončnega shoda, moramo podati neko znanstveno neko vzročno razlago, um, ki jo pa se zdaj otroci lahko poznali, pa ne. Sprej, težavo je zdaj venadoma v tem, kaj če otroci ne poznajo dobeno vzročne razlage, ki bi bolj prepričljivo pojasnila, ne, ki bi prepričljivo pojasnila, da se pravi, kikirikanje ne povzroča sončnega shoda in da lešniko namaz ne povzroča požara v ulici. A, da bi to ugotovo, sem včeraj svoda, o, za potrebe današnje znanstvene konference ne, oziroma sestanke, kot ste jih temu rekli, a, znova pristrašal se v moji prvi žrtvi, sprejkano njakoma. Začel sem zatem V prvi vprašanje, kaj je vzrok v tej zgodbi, kar sem seveda si dobro zapomnil, da sta me slaba tri leta nazaj sprašovala, češ kaj je vzrok, ne vema kaj je vzrok. Ne? In pa ti se rekel, glej, ta imaš kakec, pa si kakec na ulici, ne? nekdo je naredil, pas je vzrok, pasega karca. Aha, razumemo, ni problema. Ne? Se pravi, kaj je vzrok? Se pravi, Hanna je dejala takole, zrok je, da se nekaj zgodi, naprimer, ker je jedal na namase in naredil požar. In Jakov nekaj se je zgodila v ulici in on je verjel, da se to zgodi zaradi namaza. To je zdaj opis konkretni opis zroka, ne splošni teoretski opis roka, ampak konkretna opis zroka v tem primeru. Se pravi vprašanje, zakaj se Luka moti, Hanna odgovori ker je ne mogoče, da se je to zgodilo zradi namaza. Jakob pove, ker si on samo domišlja, ker ima prihide, na vprašanje, zakaj namaz ne more povzročiti požara, Hana odgovori, ker nima v sebi kemikalij, da lahko povzroči ogan, in Jakob, ker v sebi nima takšne snovi, ki bi povzročila požara. Zelo identično, ali Kaj je zdaj značilno? Značilno je, da je neko znanstveno razlaga, zakaj ni zdročne povezave. Preto, kar nam onemogoči, ne, da bi povezali, da bi spostavili zdročno povezavo, med lešnjim namazom in uh, požarjem ne, in kikirikanjem in sončnim shodom, je dejansko bolj kredibilna znanstvena razlaga. Prač ne se glesi, kaj, če otrok nima znanstvene razlage kako ga boste prepričali, ne? kaj mu še ostane, da bo vedel, da lešniko na ne pozroča požara. Ne? Mislim, da kaj se bo skliceval v tem primeru. Ne? Podobno velja pri sončnem shodu, zakaj sončni shod ni posledica rikanja, Hana odgovarja, ker se zemlja vrti okoli svoje vsi, ne? in stara uh, sta dobri deset let, uh, in uh, Janke podgovarja zaradi krožene zemlje. Ne? Spravi znanje, ki sta ga pridobila tekom šola, nekako pride pravno. Uh, ok, evo, in sem zdaj že na koncu, samo še to povem. Uh, dejansko, jasno, uh, zmota, ki sem ogromal, ni klasična zmota napečnega vzroka. Ne? Uh, stvari so bolj komplicirane za potrebe, da Troške psihologije, sem stvari po enostavu, strogo vzeto ne, v teoriji neformalnih zmot, govorimo o zmoti skupaj s tem, torej zaradi tega, latinska kum hoc propter se pravi, gre za enačico logične zmote, pri kateri pravzaprav napočno sklepamo, da če neko dejanje dogodek B se v dejanju ali dovodko dogodku B, med njima mora obstajati neka dročna povezava in se B zgodil zaradi A. Ne, Uh, prej, pri tem te obliki zmote sklepamo no na povezavo že zato, ker ste se dva dogodke zgodile istočasno, pregre za varianto post-hoker, gopropt kjer en dogodek slebi drugemu, ampak ni povzročen strani drugega, v tem primeru sta istočasna, ne, ampak en ni povzročen s drugim, časi seveda ta zmota, zato je <laughs> Zato je seveda tudi ta odgovor Jakoba ne, dovolj posrečen, da ima privide in tako dalje. Ne. A, povezuje tudi z tako razmotom, torej, magičnega mišljenja, ne. ko seveda dva zročno nepovezana dogodka povežemo na ta način, da verjamemo, da sta povezana, logično povezana, dejanska seveda, nista in tem ne navajamo dobene pametne, racionalne bodenke. A... Evo, to, je, to so bi zdaj bolj spomini in izpovedi netalentiranega artisca slihajnice. Ne, za otroke na temologičnih zmotvih kaj drugega. Hvala za vašo pozornost. A res? A je pozitivna, a je res pozitivna. Aha, ja. So razumeli, jes. Ejo, mogoče pa nitko hudov, kaj? Tore še je nekaj upane za to knjigo, hvala to za to. Se pravi, kot rečeno nimam primerjalnega znanja, je spoznaveno je tudi online, za starostno obdobje, nekako tkole, od 13. leta, bes bi jaz rekel naprej, 14. Z z bistveno bolj kompleksnim vokabularjem in vsem ostalim z bistveno bolj sofisticiranimi razlagami. Vojko? Ja, kaj A se kaj učne metode ali pristope, ki bi te zmoge povezali bolj s takšnih praktičnjega dejavnosti. Recimo, ker kot imajo malo radi uganj, pa ne se nekaj dogaja za katerim interesom s ja. A, a, a, a, a da to poskušali na tako Torej, jaz sem kot, kako bi rekel, uh, <laughs> diogen ne, z loči opri, delem dnevu iskal bi rekel, znanstveno podlaga za to, kar sam počnem, da bi se nekaj naučil in da bi vendarle stvari naredil maksimalne v slabo z pomočjo spoznanja drugih, ampak ne, mislim, da vsi vsi, da me kako bi rekel, demantirate, razsvetlite. Jaz ne poznam nobenih raziskav v apsolutnem smislu, kjer bi nekdo poskušal ne samo a, torej raziskati, ne, A, razumevanje logičnih zmod pri otrocih, ampak tudi delati na tem, da bi jih predstavljal. Meni zložava, ampak tega ni. Tako da, kot rečeno, če, se sam, če sam ne bi imel tega fetiša, ker me to zanima, če sam predtem ne bi naredil že knjige na to temo, če sam ne bi imel otrok, ki so stari ravno 6 sedem let, ne, ta knjiga ne bi nastala. Ne. V tem smislu je, je nastanek te knjige zgolj bitrarom. Ne. No, samo področaj logike, kar dobro pokričoš, če povresi, Logika, da je ločenost filozofije. Kaj? Da je ločenost filozofije, da je ni povezaveno logiko s filozofijo. Vaš te torej, različne baje, logične igre... Ja, ampak te vse empirične psihološke raziskajo prezaprav iz koncepta logike, ki je ta bolj matematičen koncept logike, ne? Ne filozofski, ne filozofski, ne filozofski. Zelo mojo teglede. Med razlapen. Ski eno, da ponavljajo. da, što za en skučaj. Kratko In koliko krat si to ponovil? Znoj si to da bi videl, če se ustaviš, to zgodi, ali če je to Mhm. to je Ja, no, jaz sem ta, jaz sem ta primer, uh, ki izgleda magično, ne, ki izgleda kot da bi ga Majkon Paramoj klufa izvajal, ne. sem sem izbral ravno zato, ne, ker se mi zdelo, da čeh, če bo če kje, da če bo ki, vendar le otroci razumeli, da zročne povezave ni moram navesti primer, v katerem je povezava med dogodkom A in B tako zelo neverjetna, hlapna, iracionalna, bizarna, da, bodo, da, da je maksimalno velika verjetnost, da bo to preko postopno ni možno. Ne? To je bilo moje vodilo, ko sem iskal primer, kako bi rekel besediti to zmoto napečnega zroka. Zato sem prišel do te... Ampak v drugi strani, če bili zelo, zelo, kot, kot rečeno, rigorozni in se vprašali, kdaj točno vemo, da ni povezava med A in B, ne? Ne? in da to ni induktivno. Ne? De, ne? Potem pridemo do tega, da je otrok res lahko popolnoma prepričan, da te povezave ni še krat, ko pozna znanstveno razlago za to, da je dogodek A nekaj drugega, ne pa uživanje lešnikovega namaza. Ne? Tako nekako. Ne? Uh, ne vem, če, sem, če, sem, če se razumeva. Ne? Želim povedati, jaz sem iskal en primer napačne zročne povezave, ki bi bil evidentno napačen. Ampak po drugi strani je pa zanesljivo napačen takrat, ko poznamo pravi razlog, s katerim pojasnimo, zakaj je evidentno napačen. Tega pot, od otrok običajno ne smeva pričakovati. Hočem reči, tole so presej tatulove muke, ko delate kaj, kaj takega. ne? bi razpravljeno, na ki je, ja. se bomo človek se dalim z nekaj, vdečnem, To se pravi, vrjetnost ja. obstaja, ko je v in vrjetnost nula, več za nula ne obstaja. Torej se ti lahko zgodi, da nula, veca, nič, nič, nič, se jasno zgodi, to je tako ta slučaj. Se pravim, ja. Kaj ne? Ampak se lahko zgodi da v se ti dva potekotka in To je meni bi bilo to, recimo, da bi razmišljati v zvezi s prej moja ideja je samo v tem, da če bi imeli super genijalnega otroka, ne, ki bi poznal vse znanstvene razlage ne, in bi recimo ne, to naključil vedu, da tista znanstvena razlage, ki pojasni ne, domnevno, naprečno povezavo, točno ali pa ni več znanstvene in podalje, bi bili v zadregi. Ja? Bi bili v zadregi. Ne, se pravi, Uh, če bi iz nekega razloga znanost trdila, da uh, torej sonce ne skaja zaradi kaj rotacije okoli svoje vrsti, ja, ja, uh, bi najbrž jaz, kot pisec, pa taki trdi, da ni zročne povezave med Tikirikom in Sončnim shodom. Bil pa se dregej, kar neko pravo razlago mora podati proti, kot proti primer, nekomu, ki trdi, da sonce skaja zaradi petelinove in keritanja. A jaz kaj povedati? Če bi bil kakšen genialen otrok, ki bi, kot rečeno, in bi vi nasedlja neko naprejšno znanstveno razlago in tako bi ne znali odgovoriti Na ta zakaj sonce izhaja, iz se sledi? Ne? Da trdite, da samo zelo velika verjetnost, da ne izhaja zaradi peterinovega ketirikanja, zakaj zanesljivo, pa ne skaja zaradi peterinovega ketirikanja, pa ne bi vedeli. Ne vem, če se razumemo. <laughs> ja.